Nyolcvan Ez a ház Xanadu volt. Tágas szobákkal, felbecsülhetetlenül értékes műalkotásokkal, gyönyörű úszómedencével, mint egy palota, de mindenek előtt ultrabiztonságos, és ami a legjobb az egészben, volt biztonsági személyzete is, Tyler fizette. 2020. márciusának utolsó napjait felfedezéssel és a holmiaink kipakolásával töltöttük. Próbáltuk kiismerni magunkat a házban. Folyosók, ruhásszekrények, hálószobák, úgy tűnt se szeri se száma a belső tereknek, ahogy a rejtek helyeinek sem, ahová elbújhatott. Meg mindent megmutatott neki. Nézd csak ezt a szobrot! Látod azt a szökők utat? És a kolibriket a kertben? Az előcsarnokban volt egy festmény, Árcsi különösen érdekesnek találta. Minden nap megbámulta. Egy ókori római jelenetet ábrázolt. Kérdezgettük egymástól, vajon mi vonza benne? Fogalmunk sem volt róla. Egy hétbe sem telt, már is otthonosan éreztük magunkat itt, Tyler házában. Pár hónappal később a világjárvány miatt elrendelt zárlat csúcsán, a nagy leállás idején Árcsi megtette élet első lépéseit a kertben. Megtapsoltuk, megöleltük, újjonktunk. Megfordult a fejemben, milyen jó lenne megosztani a hírt nagyapával vagy Vili bácsival. Nem sokkal az első lépések megtétele után Árcsi odamasírozott kedvenc festményéhez az előtérbe. Rábámult, a jellegzetes gurgulázó hanggal jelezte, hogy felismeri. Meg odahajolt, hogy közelebbről is megnézze, mit tetszik neki annyira. Most először vette észre, hogy a kép keretén egy kis táblán ott állt a kép címe. A vadászat istennője, Diana. Amikor elmeséltük Tylernek a felfedezésünket, azt mondta, nem is tudott róla. Magára a festményre sem emlékezett. Sőt, azt is elfelejtette, hogy egyáltalán ott van. Hozzátette. Futkározik a hideg a hátamon. A miénken is.